وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنَّا طَالِبِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم ده نن ورځی درس دې منغو تاسې دې کومونزم په اړه کې ده دا کومونزم څه ده لکومه راغې او دې نړی په انسانانو باندې او په خاص ډول په مسلمانانو باندې یې څه وکړه او بیا تر هغه په خاص ډول په افغانستان کې پا افغانانو باندې څوکره پتیر درس کې مونږ و تاسو په دې باندې کافی تفصیلی خبره وکوله چې لکه څنګه چې مسلمان ته دی ایمان او ایمانیات او پیژندل ضروری دی امدا ډول ورته د کفر د انواع و او اشکاله د گمراهی و و دی انواع و او بدعتونو د انواع او اشکاله پیژندل هم ضروری دی او پدې باندې مونږ وتا سی کافی دلایل تیر کلو تیر درس کې چې قرآنی کریم کې الله تعالی کله وی خوا مؤمنان او ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په واسطه احکام را لېګل د هدایت لاره چارې ورخودلې هغه او طریقې ورخودلی چې په کم باندې لې یو انسان نه دی الله خه بنده او خه مؤمن جوړیږي نو لبلې خو ام د قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه آیاتونه هم نازل اول چې په خوانیو کافر قومن احوال به ورکیو دی اغوي د کفر انوا ورته بیانول دی اغوي د کفر شبهه ورته بیانول دی اغوي کفر فلسفي ورته بیانول او دی اغوي د کفري وسوسو او مناقشو او د الله د پیغمبرانو سره د اغي د جدلون تفصيلات ورته بیانور الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوح علیه السلام د قوم د کفر په باره کې خبره وکړه د ابراهیم السلام د قوم د کفر په باره کې خبره وکړه د لوط السلام د قوم د کفر په باره کې خبره وکړه لی موسی علیہ السلام دی قوم دی کفر په بارکی خبره کړی دی ایسا علیه السلام دی قوم دی کفر په بارکی, بارکی خبره کړی دی چې څونو انبییاء علیهم صلوات و سلام راغلی دی او قومونه په غوی باندې کفر کړی دی او بیا یې کومه مناقشه او جدلونه او جنجالونه د خپل انبییاء سره کړی دی, سر دی الله تعالی دی کفر انوا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی او دا دی دیل پار چه لکه سنگ چه مسلمان ایمان پیجنی او مؤمن کی گی ام داغ دول باید کفر و پیجنی ترچو کافر نشیم. صحابه و کرام رضی اللہ عنهم هم دی خپل زمانی کفر خب پیجنده. دی قرائش و کفر پیجنده. دی یهود و کفر پیجنده. دی نصارا و کفر پیجنده. د صابعین و کفر پیجنده. د مجوس و کفر پیجنده. او ترغه ورسته بیا د اسلام علماو د کفارو د مختلف ډول کفرونو په بار کې کتابونه لیکلي چې الفصل فی الملل والنهل په نامه یو کتاب دی او د الملل والنهل په نامه باندې ډیر کتابونه دي یا د الادیان والمذاهب والفرق په نامه باندې کتابونه دي چې په هغه کې ګمرا فرقی ګمرا دینونه او د اغوی د دي دین ټول تفصيلات او د اسلام موقيف دغه په اړه دای بیان کړی نو د کوفر پیژاندل دا ضروری دی د هر زمانه علماء د خپل زمانه خلکو ته د اغه زمانه کوفر ورمعرفي کړي په دې مقصد باندې چې د خلک ځان ورنوساتي او د اغوی د شبهاتو او د اغوی د اعتراضونو دلایل وروخې ترڅو نو سمان د اغوی له شر نه پامانته پا وساتي د زمانه کوفر یا د دې زمانه د کوفر ډولونه د د بخوانی زمانه د کوفر تر ډولونو دیر په چلي دي د دې زماني کفر په داسې شکل باندې نه د لکره په ساده کفر چې په وکیږي به یو بت او بیا به هغه په یو معین وخت راټولېدل چې هغه توافر نکاو چې بس سجده ورته کوله د کفر همدغه ساده شکل وو د دې زماني کفر په داسې پیچلي او همگیر همجانبه شکل باندې انسانان که ما خبال زن کرا لطار کردی شه هم یه دی دینی جانب احتوا کردی ده انسانانو هم یه ده انسانانو اخلاقی جانب احتوا کردی ده رانی ولی ده هم یه انسانانو اقتصادی جانب هم د انسانانو اسکری جانب هم د انسانانو اجتماعی تولنیز جانب دا ټول جوانو بیه دستپا خبال و منگلو کنی ولی دی چه مسلمانان ورنا زن نشی خورا ولی او د مسلمانانو د راګیرولو لپاره یي لومه او دامونه په داسې شکل باندي خور کړی دی چې نڅوغ ورنا په نظام او حکومت کې خلاص دی نڅوغ ورنا په فوج او عسکريت کې خلاص دی نڅوغ ورنا په تجارت او بانکداري او اقتصادی معاملاتو کې خلاص دی نڅوغ ورنا په مود او فیشن او رواجو رسمنو په دی کې ورنا خلاص دی دژوند ټول اړه خونه او ټول مجالو نه چ څومره دی د د نن زمانه کفر یا د نن زمانه د کفر دولونو په خپل ځان کې غختی دی او نمونه یې هم داسې فی شنی داسې تیرې کی او داس رنگین ورته انتخاب کړی دی چې په ظاهر د کفر علاه وورې نکاري کله به خپل کوفرته اجتماعی عدالت وایي کله به خپل کوفر ته کمونیزم وای کله به خپل کوفرته آزادی وایي کله به ورته لیبرالیزم وایي کله به ورته هیمانزم یا انسانیت وایي کله به ورته دموکراسی یا جمهوریت وایي کله باورته د قانون واکمنی وای قانون من دي باورته وایي یعنی شرع فزایدی وزعی قوانین وي کله باورته نړیوال تعهدات یا نړیوال تړونو نوایي خلاصه دا چې په با کفر باندې به با داسې نمونه هیڅ وی ش هغه یو وخت کې په ملیونو انسانانو متاثر کوي خو په ظاهر به یو ساده مسلمان دیو عام مسلمان له دغه دول نومونه کړکه ناراضي نفرت به ورننه کوي ځکه هغه دا نومونه د دول کفرونو لپاره داسې انتخاب کړی دی چې مسلمان دی ورنکه او نه کوي مثلا يهودیت نومور باندې نه کوي مثلا الہاد نومور باندې نه کوي مثلا نصرانیت نومور باندې نه کوي مثلا بوت پرستی نومور باندې نه کوي مثلا شرک نومر باندې نقدی زه که دا اغه استلاحات دي او اغه نومونه دي شوف قران كريم کې یاد شو دي په حديثو کې یاد شو دي د علماو په کتابونو کې راغلی دي او په تفصیل سره د دو استلاحات او شرح او بیان مسلمانانو ته شوی نو مسلمانان په اغه استلاحات باندې پيیږي نو زه که د دې زماني کفر خپل عقاید خپل نظریات خپل افکار خپل قوانين پداس نومونو او داس قالبونه باندې مسلمانان متوډان دي کوي چې د مسلمانانو, مسلمانانو ورنکره او نفرت و نشي وایمني اول خو په شروع کې عکس العمل و نه کوي او د وخت په تریدل وباندی کرا کرا د دوی پجبوند کیرا شي مثالونه به عزت واستو وایمه ورستو په تفصيل سره ان شاء الله په با دې بارکه خبره وشي خو یو مثال در درته وایم افغانستان یو خدیندار ملک دی او افغانان خمو ته دین خلق دي د تل لپاره دی جهاد و او شهادتونو دی ازادۍ او ازادۍ د غټلو د تحریکونو د دی مرکز پاتې شوی دی او یو ولستمن هيڅ ټول ولست مسلمان شوی دی په اسلام کې داخل شوی داسې کیږ چاغا ی وا افغانان دی ځکه په عربو کې لا تر اوسه فورزیینې خلک د داسې دی چې مسلمانان ی ځینې داس دی چې صرانیان دی عرب دی خو نصرانیان دي کافر دی خو په تاریخی لحظ په افغانانو که داس څوک نه شته چې هغه دسې مسل مسلسل په تاریخی لحظ کافر را روان وي دی. پختون دیی خو کافر دیوي دا صعی ده چې مرتد شوی بهوي یا فارسیبان دیوي خو کافر دیوي. یا ازبک دیوی خو کافر دیوی دا سن ځینې نور قومونه دا دی دي چې تاریخی لحاظ باندې لکه هندیان په هندیانو کې مسلمانان امسته کافر امسته خو په افغانانو کې به دا ډول نشته نو دغه ډول افغانان هم د کمونیزم د ناولې په دیدیو د کمونیزم کوفر دا سې تیری استل چې په لکونو افغانان په خپل صف کې ودرول کمونزم په لکونو افغانان په خپل صف کې ودرول کمونیزم دی افغانانو د پاره ګوندونه جوړ کړل کمونیزم افغانان په اسلام په سره پورته کړل او پورته سوار لسکالۍ د اسلام په خلاف باندې و جنگول یو خاطر به مسلمان افغانو یو خاطر به کمونست افغان دغه کمونیزم دغه کمونست افغان د سيټریسته لوي چې هم ځان ورته مسلمان ښکارې ده او احمد اسلام په خلاف باندې خ په با افتخار سره جګړه کوله امدارنګه دیموکرəsi یو بل ډول کفر دی په دې باره کې ان شاء الله تفصیلي درسونه راځي چې ول دیموکرəsi کفر دی دي. البته هغه دیموکرəsi چې غرب وځه کړې ده او غرب په دنیا کې خبرول یو وخت ترمیم شوی شکلونه د دی دیموکراسي دي دی چې شات شې شته دیموکراسي وی شات شې ته ویل په دې اړه کې خبر نه کوو پغه اصل دموکراسی باندې چې غرب ځان د پاره وځا کړی او اورستې بیا په نړی باندې تحملوین دا دموکراسی او د کفر نه خو دغه کفر په ډېری اسانۍ باندې په لکون افغانان تیر استل او په لکون افغانان په خپل صف کې ودرول دا نن چې څوک د جهاد او د مجاهدين په خلاف باندې جبهه گیر دی نن چوک د جهاد او د مجاهدين په خلاف باندې جنگيږي هغه خپل ځن دموکراتان وای هغه خپل قانون اساسي کې دالی کلی چې په افغانستان کې د دموکراسي تحقق د دولت له وظایفونه دی هغه خپل اساسي قانون کې دالی کلی دی چې د بشړ د حقوقو نړیواله اعلامیه یا د نړیواله اعلامیه تطبیقول په افغانستان کې پرتله کومه استه دا د دولت له وظایفو نه او د بشر ته حقوقو د نړیواله اعلامیه په اتر لسمه ماده کې دراغلی دي چې هر چوک څوک خپل دین د بدلولو د دین د اختیارولو آزادانه حق لري که څوک يهودایی کيي کيسایی کيي نسرهایی کيي که هندوکيي کيي کوملهد کيي که کافر مسلمان کيي هر چوک د خپل دین د بدلولو حق لري هر انسان دا حق لري چې سره اسپخین دی هندو شي بیګاته نصرانی شي سباته یهودی شي غرمېته ملحد شي دي دي دا ورته د بشر د حکوکوو نړیالې اعلامې حق وررکی او امدغه حق د افغانستان غسنی اسسی قانون من ل ده په شپګه ماده کې منلا ده په وماده کې منلا ده او په مقدمه کې هم منلا ده چې د بشار د حکوکوو د نړیوا اعلامې تطبیق دا د نظام د اسات نه دی د ظایف نه دی همدغه د مکراسسي په داسې القاب او په داسې نومونو په داسې تیرییستون کو اصطلاحات وبانندې دا د منږ ساده سلمانان دا ساده افغان دغه چې د مشاینو بچیان وو دغه چې په خپلله زانو تمشایدین ویللی دغه چې جبهاتې درلودل دغه چې د کمونیزم خلاف جګ وو دغه چې شاهدانې ورکي وو دغ چې حجرتون کړي دغه چې ګډ اومات دی د چالاست نه شته د چا پهخ نه شته دغه چې په اولادنو باندې ا دیره ډکه دي د خپل نه باندې راوستل او په خپل صف کې ودرول دیموکراتي دا په خپل صف کې ودرول خپل ټوپک په لاس کې ورک او مخه مخه د دغه دیموکرات بل مسلمان ورور ور وخد چې د تا نه خه دا, دا, دا, دا وسوله او دا پینسل اس کال شو چې د ام دو دیموکراتانو جګړه دم چا دي په خلاف باندې روانه ده د هغه چا په خلاف روانم چې وایي په دې وطن کې اسلام غواړم شریعت غواړم د هغه چا په خلاف روانم چې وایي زدلته د امریکایانو حاکمیت نه غواړم د هغه چا په خلاف د دې جګړه دلته روانه د پټول افتخار باندې جګړه روانه ده چې هغه وایي زدلته قران حاکم ول غواړم هغه وایي زدلته د غرب پوزونه د غرب لخرې ده نه د غرب نظام دلته دلت نه دوی څنګه وکولای شو چې مسلمانان یا په خاص بانی افغانان پخبل لك کرکی او پخبل صف کی ودرې او د اسلام په خلاف استعمال کی دا زکه وکولای شو چې دوی خپل نظریات خپل افکار خپل عقاید دا د کوفر په نامه افغانانو تور معرفین نکړل وروراندې نکړل یا د ترقې مساوات په نامه باندې یای د تروریسم په خلاف د مبارزې په نامو باندې ور وړاندې یای د نړیوالو تړونونو او تعهداتو په نامو باندې ور وړاندې نو دا نمونه یداسي ور بدل کړل د دي, دي خپلو نظریاتو او افکارو چې ساده خلک او عام خلک د هغه حقیقت کشف نکړای شي په دې پوي نشي چا د دې تر راته څپراتی دی او د دو نظریات او افکار او تاثیر د ما پټولن او د ما د ټولن په افرادو باندې څه شې ده نو په ام دې سلسله کې یو دول د زمانه د کوفر چ نو لسمه او شلمه او یويشتمه پهړې کې په ملونونو نه بلکې په میلیارډونو انسانان متاثر کړی دی یو د دې جملې نه کومونزم دی, دی دا چې د کومونزم څه شې ده په لغت کې څه شتوایي په اصطلاح کې څه شتوایي لکه مرأ پیدا شو څنګه ترقی وکول څنګه به نظام جوړ ک او څنګه نړی د یاد نړی ولوی برخه ولسون د لاندې کړل په ژوند باندې تاثیر څه شے وو په اقتصاد باندې تاثیر څه شے وو دین باندې تاثیر څه شے وو په اخلاق باندې تاثیر څه شے وو د ټولنو په جوړښتونو او د جوړښتونو په ماته ولو تاثیر څه شے د دغه کمونیزمتهور او اقیده د الله په باه کې چ شا دهتهور او اخیده د کمونیزم د اخت په باره ک چ شاده د پغمبره او پ غمبرې په باره کې شا ده د قرآن په باره کې چ شا ده د اخلاقو په باره کې شاده د غویات او د مللاکو په باباره کې د دوزخه او د جننت په باره کې چ شاده دا سره وای او دوه مبار خدر په بیا مونږو تااسې د افغانی کمونستان او یا په افغانستان کې د کمونیزم په باره کوم چې په افغانستان کې کمونیزم څنګه راغی څنګه خور شو چې وکړ او د دوی په دغه پدیده باندې دلته کم منفی نتايج مرتب شول او تر څو پرې په افغانان لدی ووره کړیږي که د شي زين خلک دا وایي چې کمونیزم خو ماته خړلې ده نظام لمنزت لاله ده د او پوزونه نشته ده نو د دی ضرورت نه شته چې منګه د دغه ډول معلوماتو په حاصله اولوبانې خپل وخت کو یا ورته وخت ورکو بلکله منګه افغانانو ته به یو وختوشباولي دا هم را پیدا دا وي چې منګه خو کمونزم مات کړی ده من خو کمونیزم تمماتې ورکي ده په دیبانې به منږه غ چې منږ نوماتې ورکړي دی ته نور ته ضرورت ته منږ باید په بله خبره باندې وغېږو بل د اول کفر په جنو مقابله ور سره وک. د کمونیزم په جندل ته لڅو وجونه د موږ او تاسو ته ضرورت. یو وا وجه خدادا چې موږ او تاسو د سلسله د درسونو چې دا اغه د کفر د مؤثرو ډولونو په جندل دي. او په مؤثرو ډولونو د کفر کې یو ډول کفر د کمونیزم کفر هم دی. دا چې لیبرالیزم باندې خبره کوم. داچ دیموکراتي باندې خبره کوم داچ په هیومنزم باندې خبره کوم داچ په نورو ازمو نو باندې خبره کوم داچ په هندویزم باندې خبره کوم داچ په نصرانه ته يهوديت باندې خبره کوم نو په کومونزم باندې هم خبره کوم زکه دا د دې زمانه د دول کفر او و دی او په میلیارډونو مسلمانان ورته متاثر شوي دي په چین کې ورته متاثر شوي دي په روسيه کې ورته متاثر شوي دي په خاني شوروي اتحاد کې متاثر شوي دي پاو افغانستان کی متاثر شوی دی پاو عربی نړۍ کی متاثر شوی دی پاو جنوبی امریکا کی متاثر شوی دی یعنی دا داس یو پټ شای نه دی چې یو بوتګای دی وی چرتا او یو خړ پړ عابد دی ورته ناسوی او مخن دی ګردونه لري کوي او یاد توافق کوي او یاد دی شود کنډولای مخی تور تاریخي چې تنو وسبوتی او ته د تا میډیټ احترام دی په راول د نظر نیاز نه دا د دا دا کفر داس یو ډول دی چې په یو وخت څوم میلیارډ انسانان یې غمل کړل دی خلکو پوزونه يرغمل کړل دی خلکو ولسونه خلکو نظامونه يرغمل کړل خلکو اخلاق يرغمل کړل خلکو عقاید او دین يرغمل کړل دی خلکو اولادونه يرغمل کړل دی خلکو زیرځمينه او سرځمينه شتمنې ده يرغمل کړي او په ملیونونو انسانانو یې ووجل تر 2 و ملیون او زیات انسانانو افغانستان کې ووجللی نو دا دی کفر دومره یو لوی خطرناک دول دی چې لروسيانه وله تل استرالیا او بیا لاسترالیا نیوله تر جنوبی امریکا او تر جنوبي امریکا تر الاسکا تر اروپا دا ټول سیسمی متاثر کړي نو چې یو کفر دون لوی وي او دومره خطرناک وي او دومره مؤثر وي د نړۍ په خلکو باندې نو په کار د مسلمانانو دغه کفر په باره کې معلومات ولري او بیا خصوصا مسلمانان د کفر چې چلی وی د کفر بچیان ورته وژلی وی د کفر کور ورکانواله کړی وی د کفر باغو بستان بوستان ورسوزولې د کفر نظام ورډن کړی دغه کفر ژوندۍ انسانان په خاورو کې ورته خخ کړی دغه کفر په لکونو انسانان کړولې وی په زندانونو کې اچولې وی دغه کفر په ملیونو انسانانو لواتنه استلو ته مجبور کړی وی دغه کفر فکر او فرهنګ ور خراب کړی وی نو منګ به ولې د دې په بارکه به تفاوت پاتې کیو که د دنیا نور ایچ خلک دی کمونزم په باره کې معلومات حاصله اولو ته د معلومات حاصله ولو ته ضرورت نه احساسئ نو مونږه افغانان خو باید خامخه احاس ځکه دمونږ په ټولان خو د مکروب تر اوس پېژ د که په قوی شکل کې نه دی نو په یو بدل شوی شکل کېدا منګې ته ضرورت لرو چې و پیژو کپون منګه زهپس غار دووایم کپون منګه کمونزم پیژان او د منګ ملایانو د منګ مفتیانو د منګ پیرانو د منګ حضرتانو د منګ اهل فکر او نظر او اهل قلم خلقو کومونیزم دی یو کوفر په هیڅ د منګ ولست د منګ ملت د منګ ځوانانو ته ماریفي کړه ای وای نو په لکونو خلقو به اغه معنی نه په لکونو خلقو باندې کومونیزم نه د دفاع په خاطر قربانی نه ورکولا په لکونو ځوانانو باندې د منګ په چپی تنظیمو که کې نهورشالی دل په خللق کې به نه شاام لدل په پر چم کې به نهشامللی دل په شوی جویت کې به نهشاام لدل په نورو چپګیرا روسپله او چینپله احذابو کې به نهورشامللی دل خدا چې په غه زانه کې هم دغو کفارو یا دو کمونستانو خپل دی کمونزم افکار د کفر په نام دل ته راوارد نکړل را ساادې نکړل بلکې د ترقی په نامه د عدالت په نامه د ټول عدالت په نامه پر مختک په د ظلم سره دی مقابله په نامه د ممساوات په نامه داره سااد په دی نامه بانې او د هغوی چګو هم دلته په امدغ نومونو باې پهوانانو ک خپاره کړړل نو بیالهلس دولهکله پ نو تیر شوي چې په لکوو خلک لاړل د کمونزم په صفې در له او د خپل ولس خلافی یو بیره مجاګه شروع کړه په میون ان انسانانې د کورونو پهېخولو ته مجبور کړل او په ملياردونو ډالره خساره دي ولسته دي خلکو ته یوازې په اقتصادي لحاظ باندې ورسره کله ایران کړل پلونو ایران کړل خارونه ایران کړل روحي تکلیف خلکو ته ورساو جسمي تکلیف خلکو ته ورساو او تر اوسه په دې سلسله روان ده نو که پرون منګ کمونزم پیژاندلې نو کداشي منګ دمرونه متاثر شوی نو او کپرونه منګه دیموکراسي په جاندلې نن نن بده منګه په لکون زوانان په لکون خلک د امریکایانو په صف کې ولاړ نو نن بده اروپا په صف کې ولاړ نو نن په خلکو جهادي تنظیمو نه نن په خلکو جهادي جابهات، نن په خلکو اسلامي مدارس او مکاتب دا نه پرې خودل او د امریکایانو په نظام کې به چیرته د وزیر په هیڅ چیرته د مشیر په هیڅ چیرته د پارلماني پا په هیڅ چیرته د مشاور په هیڅ چیرته د سارنوال په هیڅ چیرته د ډګروال په هیڅ نو ور شاملیدل په عقیدوي لحاظ باندې مونږه د کفرو او د کفارو د پیژندلو کوشش نکوو په مونږ مشکل دا دی چې مونږه کافر په پتلا نه باندې پیژنو کوي په پتلو او کافر بولو او کوي پتلو نه وغوسته ای چپنې راته وغوسته او ګیرې راته ګمند ن بیا خو لاسونو ورمچو بیا کافر نه نو کفر او کافر باید منغو تاسې په عقیده باندې او پیژنو په نظریاتو او په افکار باندې او پیژنو دی اغه په هغه فلسفو باندې او پیژنو چې دوی خپل کتابونه ورنډ کړی دي او دی اغه د تطبیقولو د پاره نظامونه قایم کړی دي نو د کمونم پیژندلدی وجه ضرور دي چې د دنیا ببییر دیر خلک متتاثره کړي دي او لارو سره نه متتاثره دي دو دلیل دویم, دویم ضروریت ارتداد چې کمونستان داوس هم موج دی نه وااض دا چې پټول نه کې موجدي نه وا دا چې د نظراتو په حث بندې وجود لري بلک په نظام کې په پمنگ بان حاکم دی امداوس هم. که دی ملی امنیت مشاور دی کمونست. که وزیر دفاع دی کمونست. که وزیر داخله دی کمونست. که جنر الله لاندی کمونستان. که دی پوز مشران دی کمونستان. که... سارانوالان دی کمونستان. که... مستنتقین او محقیقین او زندانبانان دی کمونستان. دوی یوا او یواازې پوکه بدل کړړی ده پو او رنګ او شکل بدل کړی نور د مغه خپلو پخوانه یوماتول جبیره یا انتقام د جهاد د مشاعدینو نو اوس په نووي شکل باندې اخلی او دلته یوی نقطي ته د تااس پام راړم هغهه ده چې کمونستان ولې لا روپایان اوله امریکایانو سره یو ځای شل او بیرته په د یو لسبانې په وطن کې د زلمونو میچنې په خلکو و وغرځولي دا یو پس منظر لري پس منظر دا سې دای چې چه... کله چې چه... شوروي اتحاد ماته و خړه لمنځلار او په افغانستان کې مکمونیزم مات شو په اروپا کې هم مات شو شخصي واقعا لمنځلار بیل شو سلوا بیل شو یو ګوسلاوی له لمنځلار چلور پینځو شپږ جمهوريته نو باندې وېشل شو شوروي اتحاد لمنځلار جرمنیګان بیر بیرته سره یو شوی یمنون بیرته سره یو شوی په دنیا کې چې کلا کومونیزم دیو نظام په هیڅ باندې او دیو حاکم ایديولوژي په هیڅ باندې ما و خړل چې پهغه لوی رول د افغانستان د جهاد وو نو په ځای باندې بیرته باید دو شیا نه د دوو نه یو راغلی وي دغه د کومونیزم خالګه یا باید اسلام دغه کړی وي او یا باید د غرب او غربی نظریاتو ډکا کړی وي کمونستان دی ته متوج چې که دغه خالیګا اسلام ډ کوي نو دمونږه خیر نه شتهف کې خو که دغه خالیګهغربی نظرات را کوي امریکاډه کوي مونږ یو پتللو ورته بدلکوو سرهجنډه به ورته برګهکوو سریجنډای کې بس طوري سره پرږدو کلک به ور کېشنې رالو ني به سره لرکوو توه به و لګو او دی غرب سره پایوند زکلرو چې کوم نظام هم یو اروپایی نظریه ده او لیبرالیزم یا دیموکراسي یا سیکولریزم دا هم یو اروپایی نظریه ده که اسلام دا خالیګه ډکه کی نو دلته به د اسلام حاکمیت راځي اسلامی نظام برازی راځي ولسون به بیر تخپل اصل ته رجوع کوي د اسلام نظام به حاکمۍ بیا خو د منګ گزار نه کیږي د وطن کی نو باید دا وخالګه اسلام دکه نه کیږي څوګه ډکه کیږي باید ډکه کیږي اماغو چې په شرقي او کې چې د روسانو څونه ملګری و شرقي او رپا کې چې د روسانو څونه ملګری دولتونه و دا هم په ناتو کې ور شامل شول په افغانستان کې چې څونه کمونیستان و ده نظام د شریډلونه سم د سې دویم لاړل څوک جرمني کې پناهنده شو څوک امریکا کې پناهنده شو څوک استرلیه ته لاړل څوک فرانسې ته لاړل نور اروپای مملکتونو ته لاړل او الته دغه زایدې استخباراتي سیاسي اجتماعي فکری علمي ټولنو سرېزان هوتاله دا کوم سرېزان برته پېوانک هغه خلکو دوی ته دکرې کې په نظر زکه نه قاتل چې کمون په خپله اروپ نظرې ده دا چې ما خولی یا کار نه ورکي نو دا پاه ورزهوي بله پاه را وړی خو خلک ورته په کار دي که نه دا چې خلک دوی دلته نووي تربی کول اوله سفر نه شروع کوله دا ورته ګرانه تمامې ده نو همدغه تیار ځل شوي کمونستان همدغه چې نهین معه نه اخلاق منل نه د خپل لس ارزښتونونه منل غلاې دوی کوی شوه ترجمانی دوی کولای شو ظلم او وحشت دوی کولای شو بے وجدان دوی ول د پردوی نوکری دوی کولای شو امدا غیبرته استعمال کړل امدا غیبرته راوسته نو امریکا هم دلته دته متوجه و چې د د روسانو ځای چې دا د بیا اسلام د کوي یا بیا ز د اسلام د کوي نو خدای ما خیر پکې نه شته لکه څنګه چې د روسانو خیر او په هغه ورکه د افغانستان د جهاد چې قوی شو نو دا جهاد یوازې وسکري جهاد پاتې نشو بلکې د جهاد دیوې نظریه په هیڅ باندې دی او فرهنګ په هیڅ باندې دی یو عقیده په هیڅ باندې دی لړ شو نور اسلامی مملکتونو کې هم راځره غون شو په عربی نړۍ کې هم دا جهاد را پیدا شو د هین پنیمه وچه کې هم دا جهاد را پیدا شو په افریقا کې هم دا جهاد را پیدا شو او التا دغه واړه واړه ټولګي د مجاهدینو د وخت په تیرېدو سره دونه لوې شو چې د غزه نظامونه تهدید کړي وخت چې نظامونه تهدید کړي او غو نظامونه د امریکا ملګری وو نو امریکا په دې باندې پوه شو چې د دې ما ملګری خپله تلمنځ ځینو باید دوی تقوی شي او چې دوی تقوی کوي بیا دلته چې هر هغه چوک د اسلام په خلاف باندې نظریات لري ولوک کمونستان وي متوجه یاستاي ولوک کمونستان وي دا چې د ما ملګری دلته کمزوری کېږي نو دوی باید تکوی شي دا چې تخوی کووم باید دوی د پاه افراد احزاب نظریات فکرونه دا باید دویات و کوي او هغه باید داسې څوک ووي چې ل اسلام سره په کیوی کېوي لجهات سره په دخمن کېوي نو چې کتلې لجهات سره دخمنی او اسلام سره دخمنې دا تر ټولو زیاته د کمونستانو په زلونه کېوه مبییرته امره کمونستان و دوباره ډیزاین کړل په نو شکل په نوو وخت نه اتون نظریاتو باندې دازل د دی دیموکراسي په قالب کې بیرترا وسل د ځان سر امریکایانو اروپایانو او بیرته په امدغه ملکونو کې کارونو باندې موزهف کړل او د افغانستان د چارواګې تر دې حدا په بیر د کمونستان ته پلاس وک نو کومونستان موجود دی اوس هم مازی څنګه به بدل کړي مخ کې د روسي له څنګه سره په اسلام باندې د ځی کولې په جهاد باندې د ځی نن د امریکا له څنګه سره د ناټو له څنګه په جهاد باندې کوي نو کمونیزم په جندل زکه ضروری دی چې کومونستان اوس هم موجود دي هم د فکر په لحاظ موجود دي هم د احزاب په لحاظ موجود دي او هم د حکومت او د نظام او د اداراتو او د وزارتونو او د پوزونو په لحاظ باندې موجود دا اوس تاسو بلکه لاپدی تی رودول سو دیا لسوکالونو کی خو پټول افغانستان کې تقریبا امدا سی و چې په دولتي موټرو باندې په دنيزیب اکسونه لګیدل دوستم چوک, ده، ده. چوک, ده، ده. چوک ده، ده. دی کومونیست تنای څوک دی کومونیست علومی څوک دی کومونیست چې دا څومره جنرالانه دي کې په ځار دفاع او کې په وزارت داخله یا کومونستان دي او یا د کومونستان ملګری او حلیفان دي چې مجاهدینو په خلاف یې ترافور سره دریم ال ات یا دریم ضرورت دا شمنګولې کمیونیزم وای دو پیجن هغه دا شمنګ دي مسلمانانو په هايسباندې د مؤمنانو په هايسباندې شرعن پدی مکلف ی چې دغه په خلاف یو موقف و نسو هغه موقف دی یاده دوستي ویاده دښمنۍ په تفاوتات باندې باعت پاتې نشو د خلکو په اړه باندې ځکه به تفاوت په اسلام کې دا نشته ده په اسلام کې یا اسلام صف دی یا مسلمان نه ده که هغه مسلمان کافر مسلمان نه دا کافر دی او کومونستان کفار دی دی أغربا داغه موقيف باید یاد دوسته وي یادي دوښمني او موږ زکه اخلاص نه ورنه چې د چا د ترزوې کمونیس د چا خو راي د چا تربر کمونیس د چا د عامز کمونیس د چا زوم کمونیس د چا خسر کمونیس ده یا کمونیس او اوس هم په موږ نظریاتو باندې ده لا غوې سره مونږ دیو موقيف نیولو یا غوې سره د تعامل کولو یو شغي اصل باد ولرو اغه چې ولا او براء یا دوستي او دوښمني ورتوالی په اسلام یا وای سره د دوستیو کو ور سره کوه خو له کوفارو کوفارو او د کوفارو ملګرو سره هم د دوستي او ک دښمني ور سره کو نو اسي خوشي په خوشي پړند دوست و دښمني ور سره وکم ک دا د کوفری ورزان ته <تصفيق> معلوم کو یا د گمراهی زان ته معلوم کو د شری حکم له کتاب نه له سنت او د فقها او له اقوال نه د اسلام د عقایده د علما او د اقوال نه زان ته معلوم کو او ترغ ورسته بیا ل یو چا سره ک مقاطع کو ور سره پریکون سره کو ک ور سره کو نبه په دلیل باندې ولاړی خبر هم په دلیل باندې ولاړی نو نور هم ډېر ضرورتونه دي په د دې مهم عمده ضرورتونه و تاسو خدمت کې عرض کوم کومونیزم بلا بل نمونه لري دا نظریا یا دغه فکر د تکل کومونیزم ولکي لکه دوی چې خپل ځان ته وایي کله الحاد ورته وای لکي کله دهریه ورته وای لکي الحاد په دې خاطر توای چې دا په یو دین کې مندي واس یا د اسلام نه وتلې کاغذ شوی دی د اسلام یا د نظریات د اسلام نه کاګدي وتلې ځکه کو کوګوالي ته جانب کېدل او د اسلام نه په یو جانب کېد په اسلام کې داخله نه نو الحادم د دې دو نظریاتو دوی ته ملحدین ویلای کی دهریان ځکه ورته ویلای کی چې دوی د دهر د زمانه او د ماده او ماديات او انسان دا ټول اخلي پدې هغه په د هر pore تړي هغه وایي چې د انسانانو ژوند دی کله انسانانو مرګ دی دا نه تقدیرسته نه الهه ټاکلې دا نه پدې کې ملکو الموت لاست نه پدې کې قضا او قدرسته دا نه او حساب او دا یو شهم نشته دا هغه وایي زمانه در ازي لکه بوتو غن او بیا د بوتو غن تويغو ختميغو د دې هر نسبت او رجوع دوی ارجاي د هرر ته کوي زمانې ته کوي نو زهکه دو د هرران هم وویل کېږي د هررییان هم ورته و کې کمونستان هم ورته ولا کېږي ملحین هم ورته وویل کېږي نور نوونه یا هم ډیر دي دی. په کوآ کارالم کې هم دي دغه ډول خلکو یاد دوونه شوي یا د دغه ډول خلکو د قاید یاد دوونه شوي در پهغات شرف ک غاتونو کې چاب سورۃ الجاثیه کې دی ما تاسو په خدمت کې دی درس په شروع کې تلاوت کولم الله تعالی فرمایي ا فرایت من اتخذ الهاه هواه تل دې لږه خلق چې خپل خواخه ای الهه ګرځوري هغه وای چې دغه کمونستان دی او کولران دی د <أغوية> هغ چې تر ټول نو دلیل د یو شي د حراوالی د حال ووالي د خوالي او د بدوالي دا چې دا د ما خواښ د دغې دا, دا, دا نه چې الله حالال کي یا الله عمل کی یا الله حرم کړی یاله ور من کړي او نه وش دا دما خوښه ده تر دی پور ته بل دلیل د غغوی سره نهشته چې هر کوي و ول و دا د خوا هم دا ذکا ورستو تفصيلات وکراشي شد دوی پاقيده کې د حل او د حرمت صلاحيت دا پخپل دي انسان سره دا دا کار دوی الہ ن بالله دوی په په ګومان اخیسته هغه په یو وخت انسان کمزور وي بیاقل او اقل کمزور وي دوی پخپل طفولت کې ژوند کاوه د یو چاته ضرورت ول الله سي وني سي یو چاته ضرورت ول لار وروخي چې ګور فلاني ځکه دا چنده فلاني ځکه ور د فلاني ځکه وبدي فلاني ځکه لار وروړه د دې ځکه جوړه ده نو یو چاته ضرورت یو رہنمات وي داغه رہنمات دغه دی الله او دغه چې لاس چانه وله دغه کې د پیغمبر بو خو اوس و انسان خپل عقل بلوغ ترسه نور نعوذ بالله د دوی په عقایده دوی چې انسان نور په خپل الٰه ده وخت چې انسان په خپل اله ده نو دی حلال او دی حرام فیصله هم باید دی په خپل وکي نو امداغه وجه نه چې په غرب کې نن تر هر څه زیاته ارزخمنه خبره هغه دی اکثریت رائے ده د انسانانو خپل رائے دي چې اکثریت په شکل کوي اکثریت چې څه ته حلال ویل حلال اکثریت چې څه ته حرام ویلي حرام نو کومستان هم نه په تورات باندې استدلال کاوه نه په انجیل باندې استدلال کاوه نه په زبور باندې استدلال کاوه نه په قران باندې نه په کومه بل ديني فلسفه باندې استدلال د هر څه د ممنوعيت او د رواوال دي لپاره دليل د خپل بس د من خواخداسته غرايز مې دا غواړي شوق مې دا غواړي نو ځکه خو الله تعالی فرمای اتخذ الهاه هوا دا خپل هواوه هواس یا په خدای نی و یانې د دی داسې کوي او داسې عرضزخت ورته ورکي د خپل هوا هوست ته دا خپل و ته فانګ ک وش, وش خوې ته وایي دو ته دو مره تقد دوس ورکوي چې باید دغه ته ورکلا ش په ک اغه تقد دو او اغ وړه مرتبه هغه اله ته حاصله ده اغه سیادت اغه بالاستی اغه انګریزی کې سوورانیټي ورته وای دا یعنی دا اغه سلطه چې تر اغه پورته بل سلطه موجوده نه وي او امه سلطه یا امه حاکمیت اغه حاکمیت علیا ورته وای چې اغه حرام او حلال ته نه وي اغه وای دا الہ ته نه ده س د من سرخپل ده نذقه الله تعالی فرمای افرایت من اتخذ الہه هوا ته لدا له هغه خلک غتصوک لذلي غتصوک تشقبل الهي هواني ولي يعني اخبلها هواي په خدای نیولي واضلله الله على علم او تعالى دا دا. من الله تعالى دوی گمراه کړي وي د علم سره سره چپيږي چې الله سره ډغری خلاف رواني خو بیا هم دا وَخَتَمَ على سَمْعِهِ اللَّه تَلَا دِوِي پا غوَق بانده؟ پا غوگونو بانده هم تاپل اگه ولی شه؟ حق خبره سمع خبره بناوی وَقَلْبِهِ او پزره بانده هم تاپل اگه ولی ده؟ ختم کرده، بند کرده، محروله ده؟ چې ده خیر خبره بناورده؟ ام دقا وجه ده چه کمونستان تراخر مسلمان نشوله؟ توتا ټوټه شو نظام مات شو وزارتونه پوز لخر عسل منځلړه خو زب چیلنج چلنج وایم چې تر اوسه پورې نه ما په خپل لید چوک چې کمونزم نه داسې علني توبه وستلی چې خلک ته وایي پرون کافر ووم کمونیسم نه مې توبه وست مسلمان شوم که چا داسې معلومی چې کوم جنرال کوم ډګروال کوم چارونوال کوم ضابط کوم قاضی کوم وزیر د کمونیزم نه توبه وستلی او وایلی چې زپرون کافر ووم نن مسلمان شوم نو ما تیرا وایم ذئ كدئ دئلم سرا گمراه شویو دغصه بیت ودا خلق نو د هتل د لرو تحصیلات الله على علم دئلم سرا الله گمراه کډیو یا یو تفسیر د دې آیت شریف دنده دا چې دا علم راجیش الله ته الله په دې پووچ د خلق بداس کین زکه الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة او پسترګو باندې ورته پر دې راوستي چې حق یې نه دی ام دې کومونستان وب با. پسترګو خزي دې به ماشومان دي واړه دي اطفال دي حيوانات دي دوی به راوالو زول او لویې مخې به دا کله دې داسې بمباک سترګې وړاندې وي د لاند خلک داسې نه چ نه لیدل اغه ظلم چې په دوی من بعد الله, الله دا خلق ته الله نو ورسته دي نو دوی ته وجد چې پروندې رسانو سره دا خلق ملګری ونندې امریکا سره ملګری سبه چې بل ار کفری دا خلق او دیمګي خلق د حرامي نسل تذكرون <أيه> وقالوا داو خلقوا بوال داو مشركان چنانه ناي تمثيليه كمونستان او بويل ما هيا الا حياتنا الدنيا نده مگر دا ژوند د منګم د غنځي د د دنیا ژوند د من, من, من ده ده دي ده دي نموت وانا حي بس ژوند کیگو ملي کیگو او برخه ملي کی او دي نور رازي وما يهلكنا الا الدهر او منګه نمبر کوي مگر دا زمانہ لکه زمانہ لا ده بارانونه شي دانه تخمونه نشي راجک شي غلامو کوي بوتو کوي ايش نشي بیاپس وړ شي وړ شي منای بادو نه ختم وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم الله تعالی فرمای چدا خبر داس نه نه لکه د دوی علم نشته د په دی باندي چدي دي دي, دي حقیقت بنې پوهي د مرګ او د ژوند په حقیقت چدا دي الله دا. دا دي دهر ندا دي دهر ته منسوبي دا داس نه نه يظنون الله فرمای دا خلق ندي ماقدر اس اتکلون او حقيقة تندي رسيدي لداخلت فداخبل نظرياتو تي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات او كل چه والوستلايشي والوستلايكي با دويباني دي منغ آياتنا خكارا رو خانا واضحا واضحا چه گوري دا يتاسي عقيدة دا. أو دا أو دي الله لطرف خالق أو مالك هغدا نو دويب ياواي چه كدغس ييي دي الله لطرف اي دا جواند أو مدامر. او تاسو وایئ الله ژوند کې داخلي بيرته او حساب بور سره کوي قادمنه پلانونه دي بيرته ژوند کې چې موږ په سترګو ګورو کنه ا دې موږ پلانونه دي موږ په مخ کې ژوند کې چې موږ وګور ا دې کمینستانو باندې ویلي وای څوک لاخرته سر ماته راغلي دا انشاء الله ست کې ماته دی اخرت ما سره دا وشو دا وی اسید ملان خبر دي د دې باندې خلکو په نفسونو په ذهنونو باندې خپل تسلط او رعب قائمي څوک وی لاخرته سر ماته ويكدا غسي ناخذ ادي من پلانو ندي برت الرجوند دي من باو غورو مان با ميمان رابو ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بباءنا ان كنتم صادقين لدوي دليل بدي انببر مقابل كي دان من نو مغر دا چويلي بي چادي من كلرون رجوند دي كراتا كان كريتيا تاثيرتوني قل الله يحييكم ثم يميتكم طور تو الله تاسجونديكوي الله تاسي مركوية ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه تاسي طلبة بيا راجة مكاية دي قيامات ورز تا دي قيامات باورز حقا شك بيخي وركي نشطة دا. تفسير كوايي چه دا اسي خوش جدل دو وزانت دوكا وركا والا دا چه پروني پلارونة يا پراجوان ديكا نو چې دا دوی بچیان د دوی په مخکې راژندې کېده او پیدا کېدل دای وللی نه لیدل که د نشت نه چې پلارې پرون نشت شو لاړه او بیر ته تون کوي نو دا دده به چای خو هم پرون نه وه دا ننې چې پهغې کې د دا مه شو خو دا خو دغه الله ژونده کو ورته دوی سې جا کار تولااکین اکثره ن لا علمون خو ډېر خلک نه پوږي نو دی کمونیزم اقیدې تطورت اقاید په خوځه معنی کې هم تیر شوی و دی اسلام نمخ کې په فارس کې یا په ایران کې هم دی مزدک په نامه باندې یو څو خرافپورته شو هغه هم, هم امده غووله کمونیزم تطورت نظریات خبره کړل په خلکو کې او په ایران کې یو لوې فتنه او فساد ولارکه هغه محرمات منع کړل چې محرمات نشته د خزم روا ده خورم روا ده لور هم راواده وای د دی مثال داسې ده چې دا څوک تابانې لور حراوي څوک تاې خورور حرا د دی مثال وای داسې ده لکه یو دقان چې په ټی وکړي ب د دا و کوي ی د دا کوي تو خو هم د دا ش دي تلیف د دا, دا و بااسې چې کله وګې پو شي بیا د دوبانې حرامې په بل چا د حالالی دا و کو مکلو منطب ده نه د لور چې تر رالو دا تا ته حالاله دی چې بل چا ته حالاله ده و د ته حالاله بیا اوروسته همدغه ډول عقا نظریت کمونزمته ورته قا نظریات. د اسلام د تاریخ په وږدو زین ځینې تافی را پیدا شو د قرمیانو په نامبانې د باتیانو په نام بانددي د محمه په نامبانندې دا خلک را پیدا شل اوهغوی همدي ته ور ته قا د او نظرات در لودل خو کم چې نه ن کمونیزم د یا کم چې دوی علمی کمونیزم رتایوي او معاصر کمونیزم رتي د پیدایخت بیا په اروپا کې شوي په خاص ډول په جرمنی کې او کارل مارکس په نامه باندې یو څوک را پیدا شو چې تفصيلات به ورسته ووایو خو اوس یې واځي د معنی باندې کله کومې را نه چو چې کومونیزم د سیشن نظریه هغه اغا فکر هغه عقیده او کومون د دسی او دبل ام یو ان ای کومون په نامه باندې شته چې که م انگریزی قاموس دا ورسې وګوري نو الته دا د مشترک یا د اشتراک یا د شایع په معنا باندې دا د اې دې معنا د اکسپورت ډکشنري کې دا څنګه بیانوی وایي یو دا سې وضعیت چې دې دی خلق نه بلکې ډېر خلق د مختلفو کورنۍ و مختلف خلق په یو څه شي کې ټول سره شریک په شایعه کې په یو څه کې سره ټول شریک وي دې ته کمون وایي کمونیزم اشتراکیت هم مرتوی او په عربی که ورته شوی وعیت وای شوی د شایانه د شایخ پور توای خپور ده دا چې د ارتشات ریسیا دی د ارتشه حق ورکی کمونزم کمونزم وای. وای دی کومونیزم ته کومونیزم دی ولی وای هغه وای چې درشنداسې دی چې د غیب سربند انسانان ترمن جګړه جنجالون او جنجالونه د راضی اودې دې لپاره چې د جګړه او جنجالونه د خلکو لمن نه لري کړی وی نو باید د درې شند په خلقو کې شریک شي زر زن زور جګړې او د انسانانو ترمنځ په خزر اجازه آبرو مې دا او حرمت مې دا او ناموس او تا دا او د ما دا او من دا حلال دا و حرام دا بس وینې بس خزه ده د ټولو خزه حرام او حلال پکې نه شته بس دا د ټولو له هرچا خزه د هرچا خزه ده د هرچا لور د هرچا خزه ده د هرچا خور د هرچا خزه ده نر به ابل خزمانه نکړی شي خزباد له نر د من نه نکړی شي فص پر د شدا شای شي خلکو من مشترک د خلکو ترمن خزه مشترک ده د خلکو ترمن دویم زر د خلکو جنجال وې چې دا هغه په مال باندې راځي په زر پا دا دا ده ده او په پیسو باندې پچای نړول پچای نیول تاخ تو تاس غرخ کرکشي دا ټول دا د مال د پرځ او یو تای خپل شي په نور باندې مسلط شي د غمال د غی جداد ارزونی شي بیا یو طایفه خلک ډیر مالدار شي یو طایفه بیا ډیر فقیر شي کمزور شي وای دی په خاطر انسانان د انسانانو ترمد د مساوات راشي بس د مال باید د ټولو نه راوښتل شي د ټولو باید د دولت سم شي شخصي ملکیت باید چوک ونه لری هغې چوک، خان باید خان نه غریب باید غریب نه ای څوک باید خپل شخصي ملکیت ونه لری مال باید دا د دولت سری او دولت په هرچته د کار په مقابل کې ورکيې ضرروت سرهونه کار کوي مغنبه پیسېېه ضرورت اوغونه به ورکي باقیمانده د ذخیره کولو د ځان ته کور درلولو د ځانته زمکې د لوودلو د ځان ته موټر د لولو د ځان ملکیت در لوودلو دا بهند نه وي ځکه هو شووروي تی حاد کې اافاد ایچ نه در لولو کوون د کال په ساار کې ور ورک. پخې کوم ترپا کې پورې ارزښای ورته پکې لیکلیو چې څه څه تبې ضرورتونه هغه په ورغلې ته افغانستان کې اومده راځي ماغازه تورره د پانه یو څنډکې به ورنغڅ کړم هغه شای به ورکو دغه په دوی خپل محاسبات کول د تبې ضرورت ورشند ما دې پانه په مقابل کې ورکول ا پانه به ورته کوپن به ورته وې اپ دولت ورکړ او کتابچه به پخې کې د ژوند ضرورتونه دې لیکلیو خپل به انسان خپل مال نه درلوده به ی چا زر به م دلو دولت به اخسته کو چا یو ج ځکه دولت به اخسته او در هم چې شریک زور یعنی دولت او نظام دا نظام به وي داسې نهوي چې یو کس بهوي یو چوک به یا به یو حاکم وي یا به یو کور وي یا به یو قوي یا به یو پاچه وای نه دا به وي د انسانانو ترمنز شل مشترک او د شوراگانانو په شکل کې بهوي لیکې به شوراوي دی ولایت مشوراوی دی ولسوالۍ مشوراوی دی ځنګ مشوراوی دی حکومت مشوراوی نو ځکه خو د خپل نظام ته شوراوی ویل دا شوراوی تکي داتې د بلجې په تکي نووم د عربۍ د شورا نه خستل شوې دا یعنی هغه نظام چې د شوراګانو نه جوړ شوی دا انسانان په ټول ب کې شریک وي په دې نظام ته دا, دا خو یې هغه لغوي معنی وایي د لغوي معنی شرحه و په اصطلاح کامونیسم څه شتوای کامونیسم یو فکری نظریه ده چې لغیر محسوس او غیبیاتونه په انکار دی او د میراث او د ماده پرستۍ په ده دا داسې یو نظریه ده چې څو شیا په کې مهم دي چې څومره شیا چې په سترګو بالله له الله انکار له آخرت انکار له بیا ژوند کېدل انکار څ څه شمع لري د غیبيات شته را ردي غیر محسوس شین ردي نه انکار او د ټولو پر راس کې اله د اله نه انکار نو ځکه خو چې هر هغه څوک ځان ته کومونست وای یادي کمونزم په عقیده باندې د معتقد وی هغه یقیني د ول خامخه کافر دي ځکه د کومونزم اول اساس دا چې نه غیبيات نه بنکار د اله نه په کې انکار دغیر محخصوص شیانو را کې ان کاري. دا خو چې دلته افغانستان کې د کمونستانو دغه ډول خبرې پکاره نه کووللی د خوی نه کوولی د یو او دومه خبره ده چې دبیی د نظرات دلته په دیواوط کې داسې نوخپاره شوي چې خلک د لزرا منلیوي او معتقد دوی وربانې. بله خبره ده ش دلته سمدستتون د د را تک سره شروع شو مقات سر شو تو پورته شو د شروع شوي نو بیای د نفاق نهکاره اخسته هم به د کمونزم د کار کووه هم به کلمی ویللی. هم به مزتون ته مخکولہ دغه دې نیفاق غره ویوه خو په اصل کومونزم کې دا ده چې اله نشته اخرت نشته ملایکه نشته حساب نشته جنت نشته دوزخ نشته الله نشته له الله نه دمیره ضرورت نشته او چې د اله دا خبره خلک رايسته ده، نو داوی دی پیرانوم لایانو دا متنافس خلکو دوی دی خلکو دی مالونو دی ترټلو په خلکو باندې خپل روحي تسلط دی قائمولو او دی خلکو دی دوکه کوله دی پاروي رئیسته لیدا کني وی حقیقت کې څه نشته نو په غیبیاتو نه ایمان غیبیات نه معنا د یو نظر یو اساس دی کوم نظر دوی مخبردا فردی ملکیت دا فکر نه و فرد شخص خپل ځان لپاره مال متا ات شي نه درلو هرڅه د دولت ورناخسته که بچا یو جلیبز ماقدر دولت ور مصادره کول او, مصادره دیغا دیغا او داکتر داکتر که بچا یو لګژری بزمه ماقدر لودم دولت بوره مصادره کول بس دغه باندې دغه خېټه طبقاتل کده ضرورت به چسون او مور به ورکل کوده وته چې مریض به لاړ به ډاکټر ته ډاکټر به علاج او تکاو پیسې به ورناخسته که به وګښو نه مېشت په سر کې به لاړ خپل کوپن به ورخسته دغه ترتیبانې د خپل ملکیت نه به محروم و یعنی دا د ال د هغه او تقسیم سره یو مخالافت وه چې الله تعلا فرمای نحمو قسمنا معيشتهم بينهم الله فرما چې دا انسانه م دا د ژون د معشب دا چ ووسیل د ما تقسیم کړي د خلکو او بل دا شفردي ملکیت د فرات مطابق یوشاید د هر چا فطرت غواړي چې یوشاید خپل ولري او پخغه کې د څوګر سره شریک نه وي د هر چا زړه غواړي چې کورګېد ولري د هر چا زړه غواړي سورلید ولري د هر چا زړه غواړي خپل ازمکه دي ولري چې څه شاور کې کوي څه شاور نریبي دا دي خپل به کمونیزم کې دا شی نه و اته چې څومره زمکه وي او څومره جیدادو دا ټول د دولت وو د فرد ا نه و خبره دا چې میراث وبکنه 플ر که ارثونه فلارق... درلودل شدای لړ میراث اولاد ته نه زميراث دولت ته ځه د اسلام سره مخالف خبره او د ماده پرستۍ په 65 باندې ولاړه نظر وغه دا چې اله نشته او په دې کون کې په وجود کې ټول ماده یا هغه شی چې محسوس کیږي دا پرته ده او دا ماده د ازلی او ابدي ګڼل و بس دان نختمیهی. با دا جوان ام دا سروان ده؟ دا ختمه دو والا نده. ام دا جوان ده جوان ده. ام دا غم جانت ده، ام دا غم دوزخ ده، ام دا غم هر شه ده. دا جوان نختمه دو والا. ماده ابدی گانه. او د ماده او د معنی، په ارابانه ده دوی تصور دا و چه دا کم چه معنویات، دی، روحانیات، دی، دین، دا، اخلاق ده، ده ده ده ماده نرازی گده اوله و ماده دا دا او اختر او اختر نو وخت بو وخت نه مختلف قسم نظریات اخلاق افكار، عقاید دا ش انت رازی گدلی دی دا وی د ماده انعکاسات دی په خپل دا یو اصل نه دی روح او معنویت دی اصل وی او دا روح په خدمت منظر څه کمونزم کله را پیدا شو ما تاسو مخکې خدمت کې ارزه کړې چې د معاصر کمونزم خو د کارل مارکس په واسطو مت باندې په اروپا کې په خاص ډول په جرمني کې د نظریه په هيڅ باندې موجود شو د نظام په هيڅو د حکومت په هيڅ دابیا په روسیا کې موجود شو د لینن په وخت کې خو دا ډول نظریات په تاریخ کې په سابقه هم درلودل مثلا د افلاطون په وخت هم د غړو نظریات موجود بود. د اسلام سلام دی پیدایښتنا څلور سو او ویش کال مخکې چې افلاطون واغه خپل کتاب کې یو کتاب غلي کلو په نامه جمهوریت هغه کې دا دلیل کېږي چې نظام باید د خزو او ماشومانو په شریکوالي مستمل وي هڅوک حقنلارې چې خپلواک کورنۍ جوړه کړی لکه څنګه چې د ماشومانو د تربیه حق نه لري یعنی لکه څنګه چې کورنۍ پدې مکالفه د چې اغه د خزو د ماشومانو په شریکوالي باید باور ولري اندغه څه دوی د ماشومانو د تربیه حق هم نه لري بلکې دولت په دی مخالفت دی چې د صالح انسان یا د صالح فرد د وزن سرپرستی وکړي د غړول کمنزم په هغه وښکنه و خدای چې یو دولت اشتراکیت افلاتون په خپل جمهوریت کې خلق ته پیښبې نکړای وو نو اغه اشتراکیت دلته هم په کې پرورتنه بیا په ایران کې د مزدق په وختې دغه هم د دریان سره شیک وګل ان زور بیا د اسلام په تاریخې د باتیانو په نامه چا د شیگانو یو ډول قا در لودل هغوی د ښو په اشتراک باې او د محرمماتو پهله منزه لو باندې اخییده در لودلله. خزه خور حرام حلال ده شان پکنه بس دا ټول و یو شی او حتی چې د خزه او د نور په حراموال باندې هم هغه بندواز نه و بلکه هغه به لشه څنګه خزه سړی تروا دا د قسیاله کم سړی تروا ده دا دي د خپل مذهبی عقاید او نظریات د جمله نه خو دا اوسنایی کمونیزم دا بیا په جرمني کې د کارل مارکس په نامه باندې چه پا عطل سو سم کال که دی پیدا شو و تر عطل سو و دریاتی آیم کال پورده جوانده د ده دیده دی کمونزم دی نظریه بنسط که خوده و ده اصل که یهودی و کارل مارکس دی پا خپل یهودی و پلاری هم یهودی و مور هم یهودی و او نیکه دی یهودانو عالمو حاخامو پا شروع که دی بیدین آیا ملحد نوه ده هم د خپل کورنی لارې او عقاید نه د مغه يهودیتنه متاثر او دغه ډول تاثر بیا د تر اخره پوره په خپل شکل و او صورت کې وسات وې پاله تاسو کې د مارکس عکس لیدلې وی غټه ګیره ده او غټه غټه شنې پرې خې دي سپینه شنې دي تک سپینه ګیره ده شکل او صورت داسې جوړ کړي دی لکه د بخانه بن اسرایل او د ملنګانو یا د بخانه بل اسراینو د راهبانو یا د یدانو د د س و عالمانو او د دوی د احبارو په شکل باندې شکل جوړ کی ما سر یو چا کثره ته کول وای داکار ووم په کرېې وایي په کوم فرخه ک چ منګو هلته یو یو کوه داې وچ پهې به د سکرته سیاسیې درسونه وررکل دغه فکری، هن سازی به د دوی کولدي کوون زه په ګټه باند بیا بهته راټول <سؤال> یو درې اکونه لګوللی وو چې د دو د غټ غه ې د یو د چې ډګر کې غ یو آکس چ د ماکس وو دا عکس د غهې د شاکر د انګل وو او د دریم اکسوو د لنوو او د درې وړه په بختانو کې درلو دا درې وړه غ نو بیا د کار خو سماده ب سماده خلک ې لکه لونابه په زور نه ویلی او را به اسکرې ته وسوکړی او بلته دې ځین کوله نو ورځ یو اسکر راغی ویلی چې ضغط شوک دي دغه ټی څړی دابل شوک بیا وي داسکر بیچاره خو نه پېد بیسواد و بس ورخیځ کړه او دوی دوه اکسونه په کولول او چې قربان شم نورانی قواری دي تاسو چې دوی دوه اکسونه و وغورئ انده څه ټا ټی دي د يهودانو شکل دی د يهودانو مشران په دغه شکل باندې نو دائم دی يهودي کورنۍ د په اتلس او کال کې د خپل ملګري سره یو بیان صادر کړ د کمونیزم دی بیاني په نامه چې په هغه کې د دغه دین اساسات او بنیادونه دایي خلقو ته وړاندې کړل ورسته بیا په ټول اروپا کې د وقت په تیدللوبانندې دغه نظری خپاره شوه او بیا چې دغه نظری د الله پهباره کې چ درلوده دغه نظریه ژاند په باره کې د کوون پهباره کې چته سوور درلوده دغه نظرې بیا ښو پهباره کې چته سوور درلوده دغه نظر د دیونو پهباره کې چته سوور درلوده دا بیا انشاء لپارراتتونون کې درس کې ایو د نن لپاره هم دومرره بس ده ما کوشش کاو چې زه درس لنن لن, لن ووایم خو دغه مفایم او دغه معلومات داسې دي. دي زبانان ته خصوصا چې د اتسوک په مکتبونو کې دی ا په لیسو کې دی ا په کې دی دوی ته زکه اړینه په همدغه تفصيلات باندې چې په دیوساني نظام کې د راغلي کمونیستان دوی بیا ځای ځای چیرې په ښارونو کې چیرې د په دفترونو کې چیرې د په ولایتونو کې د روشنگرۍ په نامه باندې کورسونه شروع کړي دي او د دیو زمونه د تیروتل زبانان دره جمعکۍ او پافتکه پا یو دوه درسونه ور او, درسون او مغبخوانی کمونیستان راضي ورته او بیا امدهغه دي مارکسیزم او د لینن نظام د مبادي او د کومونیزم د افکار او نظریات ورته په نوې شکل باندې وړاندې کوي او په ځای د دې چې هغه خلک د خپل اسلام سره خپل دین او خپل عقیده او خپل ولست یې ارزښتونو سره پیوند داخلي هغه دوباره د وګړو ذهنونو د دغه ډول خرافاتونه ډکوي ترڅو د سباور زیبیا د چا په خدمت کې هغه واقعي شي دا چې بیا څنګه د کومونیزم نه یو نظام جوړ سو دا بیا لینن وکاو د لنند تفصيلات په درتوایمه لنن بیا څنګه د کمونیزم نظام پر روسیا کې جوړ ک دي روسینه بیا څنګه د نظام شاو خاطر نور د شرقي اورپا هي وادونه تلړ او بیا جنوبي امریکا ته څنګه لاړ کیوبا پورې څنګه ورسېد عربي نړۍ ته څنګه راغی را او په منځنۍ اسیا کې تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، آذربایجان، چچنستان، انگوشیا، تاتارستان د خرم جزيره کې پدې کې دا څنګه خبر شو د کمونیزم او څنګه په میلیونو انسانان له اسلام نه محروم کړي شول څنګه مساجد بند کړي شول څنګه په قران بندیز ولګي ده څنګه په حج بندیز ولګي ده څنګه په مانزو پروژه بندیز ولګي ده څنګه په حجاب پرده باندې بندیز ولګي ده د بتول تفصيلات باندې وایم درته ان شاء او بل درس په بی افغانستان کې د کمونیزم او د کمونستانو په باره افغانستان کې کمونیزم څنګه پیدا شو، څنګه پیدا کې څنګه اوپنځه ده، څنګه ولایت ته ورسېد، ځوانانو ته ورسېد، څنګه ورنظام او حکومت جوړ شو او بیا دغه نظام او حکومت په خپل ولسمانه څنګه اډو د وکړي دغه بیا ان شاء الله په بل درس کې تاسو خدمت کاوه اوس اندیزه باندې بسه ا ته دا یو خبره نه شي دا یو کتاب دی د افغاني کمونستانو په باره کې د نجيب مبارک ته څنګه عجیب د دوی له جمهور او د کلون له جمهور پات شو د خاط مشو خپل ورور لیکلی دا س عجیب عجیب شیانه په کې لیکلی چې بيخېد انسان چې سړی کله ګوري نو د سړي شرمېږي چې کې مدا شېان نه لیدلې چې دغه د فحشاو قصې دغه د زناکارو او دغه د لواتاتونو دغه د کورنۍ د فحشاو دغه د بلار دغه د مور دغه د خويندو خپل ورور لیکلی دا خپل ورور لیکلی اوس چې په پښتو دی هاي نجيب پیژنې نو نجیب تقریبا به د افغانې کوونستان یوه آ ده ځکه مشره هم دا وو د ډیرې و مدی لپارې مشر دا پاتې شوه نو چې نجیب بهمو پیشژان د بد د د خلکو آینم دا ټول پهمد آینې ګوره بیا معلوم چې دوی د کو زختون خواان سرړه له خللا خو پ روان دي دا بیا سرته او معلومیي دا کتاب پیدا کې به بازار کې نجیب پیشژ هر چېره پیدا کېږي او خپ ساده پښتو بند چاته ژم کړی دی سی د خلله رای د ووررو امریکایې وسی غلی باغه ورکړه د سر بندیم وصمو د بیات نه وخته د لار اقصی ډیره مشهوره ده چې مشران خلکو معلومه ده, كتاب كتاب ده, ده, ده او کتاب خو کتاب دی ځکه دا سړی په خپل داس چاپ کور کې پیدا شو وی لوې شوې شاغه د دې حزب د افکارو مناظر ور او اغهبه د مسلمانانو زنانو سره منازره به کولی مناقشه به کولی په انتون کې او د دې د نظام تر ډیره مودې پر د وپاله ا زر زر ختم شو خدای دې ډېر وګډې مودل <سؤال> په روسانو وساته زه خدای تره ټول دي قوی شخصیت خواند په دوی کې دا چې دغه شخصیت کوم ارخونه او کوم ابعاد او کوم نظریات او قایدو هغه په کتاب کې پوره تفصیل باندې لیکل شوی دي نو ولسته ډېر ضروری دي هر افغان دې په اړه دی دي الله دې خدای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك وارجوك